Faham Riziki mkali malela bingwa wakareti alibukiya katika tiba siri kwa uwezo jinsi subyian kuniabaya wote wale shiriki kukuleta makalahi mimi na i tua anani asaidga muaka elfu maji mianjisa thema na nane katika arivi atumbili huko siku konge tabora alizaliwa mtotoa kiume. Haka itua Riziki, Riziki ya kakua. Haka nda shule mpaka kidado chane. Shule ikamshinda. Haka ibukia kwenye kareti. Huko alipiga kiputi cha ukweli mpaka kufika Burundi. Haka rudi Tanzania. Hakiwa na ndoto nyingi maishani. Haka kimbili ya daa kusaka life. Mara papu ugango kampe nda zaidi. Haka sota haka soteka. Haka tesu haka teseka. Mwisho, hakaamua kukubaliana na hali. Haka pigambishe za matibabu ya watu na sasa naishi kwa raha na furaha na wakeza kwa wili. Zile shida na karaha zimekua historia katika maisha yao. Wati tuseme. Amen. Riziki ni firstborn, wafamilia ya watoto wa nne ya mzee mkari malela. Halipokuwa shule, halipenda sana michezo. Alipo maliza shule, akamuakudiunga na chuo cha ukareti kutumiza shauku yake mbali na kufanya biashara. Ilikuani muakafumbi ni akumi impa, kama muakafumbi ni akumi netatu. Muakafumbi ni akumi netatu. Ilikuani moja ya best student. Pola chaguliwa kwenye kuiwa Kirisha Tanzania huko Burundi, na kufani kwa kuhurudi na tajlamkanda wakiyani. Alipo Rudi toka Burundi, aliyamuakwenda dar esalam kutafuta misha. Huku wakiendelea na biashara zake kama kawa, miaka miuli baadae, mungu akampatiywa kufanana nae, maisha yamuke na mume yakiendelea, wakafanikiwa kumpata mtoto moja wakiume, huku wakiendelea kuabizi na shuguli za ujasiri ya Mali jijini dare salem Tanzania. Miaka miuli baadae, akajaku patawa na kisasa kustaja bisha maishani mwake, ilikuwa animwaka kufumbilia kumina sija. Usikwa manane, akiwa usingizini, haliota ndoto ambayo ilikuwa ni ya kutishe zaidi. Haliota, akiwa ndani ya msitu mkubwa, uliozungukwa na maji kila sehemu. Majiabu ya msitu huu ni kwamba, Iti yote ilikuwa inafanana urefu kasoro mti moja tu uliokuwa katikati ya mzitu huo, mbao ulikuwa mrefu zaidi. Katika kuangaza huko na huko, haka gundua mti huo ulikuwa ni mbuyu. Basi buwana, hakiwa anenderea kushangasi juhi wala lile. Mara upepo mkali, ukaona vuma kwa sauti kamarani. Huku vicheko vikali, vikawa vina sikika kwa mbali. Hofu kubwa, ikamshika sijue nini cha kufanya. アキワカテカハリアホフナマシャカラフラモヨワゴガピガパニバ levangua n コモナ p ナム n ンブレフュウウペヘレヴァングウエニャウペ a r ニュ g レンデフュウズリゾコナランゲニャウペアキワナチェクオキチェクオキカリ キ umbe, Kikanza Konga, Kualuga, Sueleuica, Badai, k, k, be, k a, k、e, a k k k k ua, k n z a Konga, Kualuga, Kiswahili, Akisema Rizikim Kalimalela, Rizikim Kalimalela, Nadua Uteguiza Masolimengi, Sanakuaninu, Kuhaba, k,、uh、k o s u i o Langu, Kuleta Hapa, Nikuki, Rishia Kwambana, Kupenda, kw k a a t i Nikunawe k a m u d a Refusana. イラトシャルキラングリモニア、ウィフェブトコミ a リティー、ニタビディフォーニアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニタコミアキューティー、ニアキューティー、ニアキューティー、ニアキューテ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 Kisha akamuambia afungwe vishikizo vya shatilaki na kisha akamuandika kifuani maneni wa Korani. Bada hiyo akamuambia kwa heri tutaonana siku yeyote. Mahali popote. Kisha akatoeka. Bada akutoeka tu, jamaa kazi nduka usingizini. Riziki anasema, alivu zinduka hakuwa na hofu wala mashaka yeyote yale. Kuhonesha ujesiri akatoka na nje kabisa kuenda msalani. Kivumbi... Kilianza alivorudi kitandani na kuanza kukumbuka ndoto hiyo. Haka kumbuka maneno yote ya liwambiwa na jinzi kiumbe kile kilivomchora kifuani. Haka jipa matumaini ya kwamba ilikuwa ni ndoto tu ya kupita. Lakini alivufunuwa kifuani tu kujihakikisha hakuamini macho yake. Aliruka kitandani, mithili ya mtu waliamwana nyoka kunyishuka. Yalikuwa ni maandishi yale ambayo alichoro wakiwa kwenye ndoto. Hapo sasa haliahewa ilibadilika kafla. Kipindi hicho ikumbukwe mkewe, alikuwa mkwanita bora. Alikuenda mara bada kujifungua mtoto wawa kwanza. Basi buwana. Jashu jingi ilikanza kumtoka huku mapigu ya moyo ya kienda kwa kasi isifo kawaida. Akawa napigia watu simu hovi hovi osiku huo. パイガー・セム・ハクヌ・ナ・エポケア。セム・セム・ナ・ a ウェイ・ホ m ラー。アカ・ゼディ・キュー・チャンガニキ i y ア、e, ja。ヤネキフューピー・アリン・ピギア・ヨーテ a ン・バ h o リ a セヴォ・コニシミア・ケ・コンザ・バーバー、ママ、ハディン・ガンガワー・セリアリン・セヴォ・コニシミアケコンザバ a バ e ママハディ p ガンガワ a n リ a リ t セヴ e コニ k ミ f ケホ w ラ n バ a ナ・ウ n イ。アカジ k ア・レオニ・ミパティカナ、アウト・セメ・ s ファコニ a ニニニーリアリア・アカジアリブ・コンピギア・ o ム・ラフィ n a ケ・ m ポケア。j ハロ、カカ・ナン a l ジンバリマラモジ a Kaka mkubwa uwe njoo buwana, uwezi nyelewa kwa simu na kumba buwana ndugu yangu, njoo badamoja. Aise, kituwezi kuja kaka kwa sasa, sio najua shiminjia kwa na umwa, kituwezi mwache peke yake. Mbasi, ilimidi riziki amsimulie kila kitu kilicho mtokea usiku huo muanzo mpaka mwisho rafiki yake. Na jinsi ya livoshuhudia ya limaandesha korani kwenye kifuachake. Rafiki yake akamtaka tulie mpaka kukuche. Kisha asubuhi yake atampeleka kwa bibi moja mbae ni mganga wa asili maineo ya Boko Dar es Salaam. Na kweli kulivokucha, rafiki yake akamchukua akampeleka kwa huyo bibi. Majyabu alivofika tu kwa huyo bibi na kumweleze kilicho msibu. Bibi ya kajibu. Pole na hongera. Na thubutu kukuambia hongera kwa sababu hiki kitu kilicho kukuta wewe sio chashari ni kitu cha heritu. Na wewe si mtu akuanza kukuuto na halika mahezi. Cham singi wewe ni kuvumilia. Huyu aliyo kutoka yanajini. Nijini, nijini ambaye amekupenda, hebu unvumilia tu na wala usiwe na maazo mengi sana kujipindi hiki. Mara njini mambaa yenyani jitokeza maenawe ya mumbasa, lakini huko Tanzania ni mara chache sana. Na huyu jini yupo kuajide kukuzaidiya kama livu kwambi na ata kikisha hatapo tesa furayako. Alivokuambia usimsalite na manisha kwamba usimwende kwa mganga yeyote, wala usimwende makanisani wala misikitini. Utakapothubutu kufanya hivyo kwele atakufanya kitu kibaya sana. Alikuwa na wewe kwa mudabrefu, hata kipindi bado huja oa. Alisema huyo bibi. Riziki anasema, alivurudi nyumbani ya kaenda kwa jirani yake mzendava, ambaye alimuambia maneno yale yale, alioambiwa na yule bibi. Hali ya mbayo ili mzidishia mawazo mengi sana siyue nini cha kufanya. Hali amua kujikokota huku na kule. Kufanya hiki na kile, walao mawazo ya undoke au ya pungue kabisa. Lakini wapi hali ili zidi kwa mbaya zaidi. Haka wa muda wote na waza kisa hiko huku wa kitamani ngebaki kwa nindo topeke. Chajabu katika kipende chote cha kuhangaika. Anasema kila kifungulia radio ou tv, alikutena na wimbo wa zidi Anton penzijini. Hali ambayo ilimfanya yei na rafiki yake kustajabu na mwisho kuwa mwa kucheka tu. Ni kama kusema na cheka lakini na ogopa, buwanawe. Siku ya tatu, Riziki anasema, alipuwa mkasa bui, alikutena na pesa hajui ya neta kitana nimu wake, ambayo hajui ilifika ji hapo. Ilikuwa ni elfa rubana tisa tena na oti impia kabisa. イリビディアロディテナ a ワイユレビビムガンガ。ビビアカモンビア。ヒヨニセミアフュラーアリアコワイディユレギニ。チャムシンギササヒヨヘラウシイトミ a ンパカタカポコジャココパマシャルチ i ケ。ディポタンザキウ a トミアヒヨペサ。バスボワナ、アカロディニュンバニーアキウァメチャンガニキウァカビソコマウォ i ゾ。ペサヒゾアリアムワコゼヒファディ。c ベンディヒヨチョテ a ハ a m ナムトケ a Baba yake wala mkewake hakuambia chochote kilicho mkuta. Hivyo aliamua kumwelezea baba yake mzazi ambaye. Alimwelewa hukwa kimsistiza simuambie mkewe. Lakini baba ni kama kaba ilimzidia na kuamua kumweleza mkewe. Hali iliwamisha sinto fahamu katika familia yake. Mke alikataa kuendelea kuishi na jamaa kwa madaya mumewe kuwa eti alikuwa na utafuta utajiru wa majini kwa mudamrefu. Hakaendelea kueleza kwamba utajiri wa majini una mashariti ya kutuwa kafara. Hivyo hawezi kuendelea kuhishinae kwa zbabu. Anaweza mtuwa kafara mtoto wao. Du, ilikuwa patashika nguo zandani kutoboka na zainje kusalimika. Reziki anasema. Kiu kweli hali hiyo iliezidi kumshinda kuhimili. Rafiki zake wakawa na mshauri mambu mengi. Lakini kikubwa nisuala la kuenda kanisani kuombewa. Aum sikiti niku sumewa duama alum na haliiyoita mondo ka. Ana seema ali yamua kuchikua wamuzo wakweneka nisani kuombewa. Kani sani kuelea aliombewa na kupewa neno la faraja kake kama shayake. Kimbembe alivorudi nyumbaani. Ana seema lipato na hama ya kafla isiokuwa yakawaida. Malaria siu malaria. Yutiai siu yutiai. Walataifudi siu taifudi ilikuwa ni bala. Halipo kuenda hospitali kupima vipimo vyote, hakuna kitu lichogundua. Hiyo, ikaenda, ika pita. Siku nyingine tena, hakaamua kuenda kwa imamu wa msikiti, ambaye pia, halimsomea dua maalumi ya kumuondosha huyo jini, lakini halikuja kupato na hali hile ile ya muanzo, halivotoka kuombe wa kanisani. Ilifikia kipinde na sema, halikata tama kabisa na kuamua kukubaliana na hali. Lakini, aliamua kuenda tabora kwanza kwa waze wake. Huko, walizungumza, mwishoyo walikubaliana haende kwa mganga, ili yaone na mna kumsaidia. Basibuana, kweli wakaenda kwa mganga, ambapo wakafanya mambo yao ili waweze kumpandesha uyo jini wazungumze nae. Katika mazungumzo hayo, reziki ya nasema, ndipo jini huyo alipuamua kumpa masharti yale ambayo, alimuahidi kwa mbatampa. Kwa mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba Masharti hayo ni kama efuatayo. Kwanza, anatakiwa kuswali swala za kila ijuma. Mbili, hata kiwi kuzini. Hila, aliruhusiwa kuwa oa ndiyo maana limuacha oe hata kipindi badu haja mtokea. Tatu, pesa zote atakazokuwa na mpa asizipeleke banki mpaka atakavumpa rukse kufanya hivyo. Na kumuwa kikishia kuwa, hawezi ibiwa na yeyote yule. Neh. Anataka funge kwa fungendoa namkewa kemaaramoya, kwanimkewe yale kwanenishinai hakumuwa kwaandao atakatifu. Tano, kila idhuma lazima afuasho bani ndani muage. Sita, utoa sadaka kwa troyatima kila muaka kwa fedha taka yokuwa naitoa. Lakini pia, anataka kwa kutokutumia sigara, pome na chochote kile cha ulevi. Baada kumpatiyama sherdehayo. Kuogini nelionda kana kisha fahamu kumrudia bwanariziki. Unaweza sema niki kama movie au kisa chakutungwa. Lahasha niki tohali sika bisha kilitumkuta bwanariziki mkalima lela. Bada ayajotehayo kupita. Hatimai yeye namkewe waliamariza na kuamua kurudi dar esalam kuendelea na maisha mapia chini masaruti ya jini subian. Jini mbaye mekuwa kuhudumiya karikama ishaya ompakandoa. Na hata siku, alipuamua kuowa mkiwa pili, mahari ya litua jini subian. Siku moja, wakiendelea na harakati za kimaisha, riziki na sema alichukuliwa na jini subian mpaka kunyima kazi yao huku baharini. Alichushudia ni mazingira mazuri sana huku ikiwa ni hali ya nuru muda wote. Kwa maana, ukiwa huko, riziki na sema, huwezi juwa kama ni ya subuhi, mchana au siku, yani muda wote ni nuru tuu. Alitembezo tembezo katika makazi hayo na jini mwanamuke Ambae alipewa jukumla kumfanya hivyo Alionyesho asiri nyinge mba zoha kutakiwa kutuwa kwa watu Kifupi ibaki tukusema mwachini mungu wa itu mungu Mungu huyu huyu Aliumba vitu vina vonekana na visi vonekana kwa jinsi yake Amin Riziki alikahuko kwa siku ya tatu na kutambulisho kwa zizi waki jini subyamu Kombe nao, wanawazazi, eh? Ndiyo, wanawazazi kama sisi. Alivorudi duniani ya likuwa na kanza nye upe liolowa maji chepe-chepe, ilihali ya likuwa mevangu zingine kabisa. Alikutofu kweni na kusaidiuwa na wavuvia mbao alimpeleka mpaka nyumbani kwa kena poishi kunduchi. Tangu siku hiyo, amekuwa ni mtu wa kuonesho wa mambo mengi hususani imiti ya dawa ya marathi mbalimbali mbali ya binadamu. Watumbalimbali wamekuwa kienda kuake bila hatu kujitangaza kwa namna yeyoteile. Anyway, sibaki tu kusema kuamba Riziki tango hakua na zaliwa, hakua nam pango wa lawazo lakua siku moja ata kujakua mguanga wakienyeji. Ana chibu mara di mengi kwa msada wajini subian. Huu si ushirikina, maana wa Afrika bwana si yuto meleguna nani? Mtu akisikia jini tu, anawaza ushirikina, ili hali kuna majini mazuri tu, hata Dr. Shafi The Don ya nathibitisha. Na ndiyo maana, riziki, amepewa masharcha kusuali sualatano, kufunga ndoa na kathalika. Kitu ambacho watu natakio kuelewa ni kwamba, majini ni viumbe kama viumbe vingine vilivoumbu na mwenyezi mungu. Kuna majini mabaya na mazuri kama ilivu kwa binadamu. Wapo binadamu we mwena wabaya. Tubadili Kenya Afrika, Riziki na Sema, hakutaka kutoa historia hii kwa lengo la kujitangaza. No, isipokuwa tu, anataka kueleza aninamna gani binaadam? Tunafupitia kadegachenga moto na matotete zombali mbali yamba yao, wakati mwingine ukafikiri yandio msho wako kumbeni moja baraka mbazo. Mnyezi Mungu amia mwa kukupitia. Kwa upande wangu, historia hake iminegu sahana na kunyogopeisha kwa katimbo ya. Wewe yeye mpigi ebasiri ziki mkarimalela kwa nambari yake kusimliya mwenyewe kisa chote kabisa. Nambari yake ni anza na alama kujumlisha bilita no tano sabasiita sita sifuri ne sifuri sifuri tano sita. Na kwa kumaliziya tu miungu ni muahidu manasotoani pambo ya nakunganisha viungo vya muili vili vovunjika au kuteguka kwa kutumiya miti. Kutibu vidonda sugu vya ajali vili vodumu kwa muda mrefu bila kupona wala kusikia dawa. Kutibu vidonda vya tumbo kwa kutumia maua ya miti. Presha kupanda na kuangamiza majini wote wabaya. Kufuta makovu ya inayote. Kuongeza kinga za mwili thidia wadui. Kinga za migi thidia wadui. Kinga za biyashara thidia wadui. Machango inazote. Pumu. Marathi ya ganzi za miguni. kuondosha mikosi na kupandesha nyota, kutibu kigugumizi kwa mtoto mwenye umre wa miaka miwiri hadizita, tiba ya kuachapombe na sigara, huduma ya tafsiri za ndoto na kathalika. Kwa wale wenye marathi mbali mbali, ushauri wake ya nasema anza na hospitali, usipoona dalili zozote za wafueni, wasilja na nae kwa simu na mbaizi na rudia tena, anza na alama kujumlisha ambili tano tano, サバセイタ、セイタシフューリ、ネシフューリ、シフューリタノセイタ。アウアンザナナマクジュムリシャン、ビリタノタノ、サバモジャセイタ、サバタノ、サバタト、サバタト。Lakinipia、ウナウザカムペギア、コウシャウリウアミチシャンバ、コリンガナナタティゾリロナロ、アサンテニココニセキリザ、メメネトワナニアシエディガ。